Povestea porcului de Ion Creangă Dramatizare radiofonică de Corina Dragomir Cică era odată un moș și -o babă. Erau bătrâni și albi ca iarna și poți-o mărâți ca vremea cea rea, din pricină că nu aveau copii. E? Și, doamne, tare își mai doreau să aibă măcar unul. Câte era ziulica de mare, stăteau singuri-singurei și le urechile de urât ce le era. Într-una din zile însă, baba oftă din greu și zise moșneag. Fo, of, of, of, of, of, moșnege, of. De când suntem noi pe lume, nu ne-o zis nimeni, mamă și tată. Oare nu-i paca de Dumnezeu că mai trăim? După-i babă, ce putem noi face? Știi ce m-am gândit eu azi noapte? Dacă mi-o spune, măi, Ia, mâine dimineață, cum s-a mijit de zâvă Să te scol și să apuci încotroi vedea cu ochii Și ce ți-o ieși înainte, întâi și întâi de fi om sau șarpe Dar în sfârșit, orice altă jivină Pune-o în și a acasă mm. Vom crește-o și noi Așa cum vom putea și acela să fie copilul nostru Fii-mă, uite așa o fac a, zis și facut Bă, neagul. Sătul și el de atâta singurătate Și dornic să aibă copii Să scoală doua zi de dimineață Și e trai, sta în Și pornește la drum Și merge el Și tot merge până ce dă Peste o mlaștină. Și numai ia că ce vede mlaștină O scroafă cu 12 purcei Care se dau tolănițe Și se părleau la soare Scroafa cum vede pe moșneag că vine asupra ei, îndată începe crohăii, o, o rupe la fugi, și îi îi după dâns. Numai unul care era mai răpănos și mai răpciugos, neputând ieși din namon, rămase pe loc. Eh, Moșneacul de grabă îl prinde, îl bagă în trai, așa plin de noroi cum era, și pornește cu dânsul spre casă. Doamne, doamne, doamne, pe o moșneagul cu noaptea în cap și încă nu s au întors. Doamne, pe unde l-au dat picioarele? he <coughs> ia-că mă-i ce odor am adus, Nu Aleu, moșnege, dar cine a adus? he <coughs> un băie ochios prăjănat și un dar nu se mai poate. U <coughs> <coughs> Iiii, da el mai ești mai oh O să-l îngrijești și o să-l dezmiert Și băiat mai frumos ca al meu N-o să mai fie altul pe lume Așa să faci, măi, mamă nu de un lucru a minima îndoită Care, măi, mamă? Ape nu va putea să zică tată și mamă Apo, lasă-l și tu Hai că mă duc să văd și mai e pe-n e duți duți sănătos Hai, hai, odorul, maicii, hai, hai, hai la copaie, la copaie să te spăl și-apoi să-ți dau de ale gurii, dragul mame. am întors, mai babă! Ia zi, moșule, ce vești aduci de pe la târg? Nu prea bune, nu prea bune vești. Ah. Împăratul vrea să-și mărite fata. Ho! și asta-i vesere? Da, dar păi puțin mai babă Când ți i până la sfârșit și s-o și ții părul în vârful capului Dar de ce moșnege, de ce-i ca de ce Împăratul o da destinie că oricine S-o încumeta să facă de la casa lui Și până la porțile împărătești un pot de aur Parbărțit cu chetre scumpe Aceluia îi va da fata da, îi... ci... da, da, da, îi mai dă și jumătate de împărății auz, auz minunăție Iar cine sunt cumetați să vină s-o ceară de nevastă și noi zbutiți să facă podul e -a. Hașelul i pe loc, îi tai capul de mine și de mine moșnege să Spune să spune babă că până acum au învălțime de feciori de craiș din de împărat, au venit și niciunul nu au făcut nicio eștept da nu mai spune, nu mai spune așa Da și păratul, după cum s-a hotărât pe toți, i-o tăiet fără curățare, te li plânge lumea de milă Doamne, apără și păzăște, apără, ai, apără ai, și păzăști. Ce zici mai babă? Bunii vezi, sunt aia estea Of, of mie fecior, mie fecior, Mi s-ar rupe inima în mine Că marejele și alea nu or mai fi duc în mamele lor pentru dâșii Of, e mai bine ca al nostru Nu poate vorbi și nu-i duce capul ca pe alții la tâtea isprave E bine, bine, bine, măi, mami, moș, și mai bine ar fi dacă ar avea cineva un ficior care să facă podul și să iepe fata împăratului, mare slavă ar mai dobândi în lume. Tată și mamă, eu îl fac. Fai de mine, moșnege vorbești! Dar de unde, de unde e și glasul aici? parcă de sub vatră. Păi da, acolo nu-i decât purcelul. Tată, nu te-ai așa. Sunt eu, feciorul vostru. tu băietul, maică! Măi, mari minune, A el vorbea... Împăratului, eu am să-i fac podul. Fai de mine, mamă mami drag, dar nu-ți spune viața primejdie și pe noi să ne lași tocmai acum străini cu inima arsă și fără niciun sprijin. Nu te îngrijora, mamă, că trăind și nemurind ai să vezi cine sunt eu. Haide-mi să mă vadă împăratul Fai, Băi, Măi, măi, măi, băieți Mă, mă dar haia cu dacă asta ți voia, hai Iaca, am ajuns la ajuns la palat Împăratul te așteaptă. De aici. Luminația ta. Luminația ta. Ce voiești de la mine, moșule? Să trăiți mulți ani cu bine, luminati și prea puterniți împăratei. Știți, fișorul meu, auzind că aveți fată de măritat, m-a rugat să aduc la cunoștința Măriei voastre că el și că poate să vă facă podul. Dacă poate... Apoi să-l facă, moșule he -he. Și atunci Fata și jumătate din împărăție Ale lui să fie Iar de nu Atunci Poate fi auzit și-au pățit alții Mai de neam decât de sol. Am auzit, am auzit, împărate Da unde ți-e feciorul? Păi, iaca Aista este Da bine, moșule! Vedeți în toate mințile? Unde te visezi de umbli cu porci după tine? Și cine te-a pus la cale să mă iei în râs tocmai pe mine? Mă ridic, imporăți, vedeasca sfântul, sunt să sunt cuzit, eu om bătrân, la una caiasă, să fie cu el tare luminați-i. Dar. Aici sta minții Și el are să facă poduli, ui, dar, chiar el în Ia, ia porcul de aici și ieșe afară. Și dacă până mâine dimineață n-a fi podul gata, ascultă bine la mine. Are să stea capul unde stau tulpile. Și porcului la fel. Înțeles o mai? Așa să fie împărat de precum ții voie. dar, mărieta, de o faci podul, apoi atunci o să ne trimitiți copii la acasă. Da, prebi, prea prea da, da, da. Osta, mărieta, mergeți cu moșneagul ai la casă și mi-l păziți până mâine. Așa o să facem, hai mă, De Aici să stai, eu sunt afară să te păzesc, ai înțeles? Păi leu mă smici. dar ce foc mi-ai adus la casă! O sta și trebuie bine! Mai ai sigura să am luat după gura ta și am becat să ți aduc coptil de suclui și acum, ia ca cinecazul căzut pe capul nostru! Fai de mine și de N-am adus eu asta și ei m-au adus pe mine Vă și vai de nou, Hai, bă, la, din noi. Hai, babula, las, mă. las, las, acuși nu te mai va. Dar cine-i cazul a capul nostru și de ce, de of, ce? Of, o să vede treaba că până mâinii a fost dat capului aista să stei Undișalii Vai din noi Șnegii s-au mai ci că cât s-au mai ci Și cât erau ei de năcăjiți Despre ziua au adormit Acu e vremea e, Și zicând acestea Purcelul s-a suit bineșor pe laviță A spart o fereastră a suflat odată cu putere Atunci i-au ieșit din nări două suluri de foc De la bordeiul moșneagului și până la palatul împăratului Dar și podul cu toate cele poruncite era acum gata iar bordeiul moșneagului se prefăcu într-un palat mult mai strălucitor decât al împăratului A doua zi de dimineață când s-au trezit moșneagii, Erau îmbrăcați în haine împărătești Și toate bunătățile de pe lume erau acum în palaturile lor Iar purcelul <gă> Se, Se tolăna Numai pe covoare scumpe Eu, leu Ui, babu, măi Ia, privește, măi, privește dimini și dimini, moșneci Ce minunățeie Ai, văzut ce-a năzdrăvăni Au făcut ficiotul, măi Ai, dimini și dimini Mâncă la armama de băie Tot în acea vreme și la împărăție, Ei, strașnică zarvă s-a mai făcut! Și însuși împăratul cu sfetnicii săi, văzând această mare minune, grozav sau spăriet, și temându-se împăratul să nu i se întâmple ceva de rău, a făcut sfat și a găsit cu cale să dea fata după feciorul moșneagului. Ah, ah, Împărătește! Impărătească scoală și vino să vezi minunea! Ah! Podul uh -huh. E făcut Da, da, da Și bordeiul moșului Acum e un palat Parcă mai frumos ca al nostru Da, chiar așa Da, da, da, da, da, da avem încotro? Trebuie să le trimitem fata Să-mi dau fata După un purcel? Nu, no, nu no. Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, Nu-i no, no. calea de-ntoarcere Și apoi... Nu sta în curat Hai, hai, hai, trimite fata la feciorul moșului oh. Să nu care cumva să-i se întâmple vreo nenorocie cu porcul ăsta oh, Fetica mea, fetița mea Fata-tati Da fata tati trebuie să te duci la casa mirelui tău la porcel. Cum? Nu, nu, nu, nu e porcel, e porc. Hehehe, da, da, e porc în toate fire. Da. Eu și Maicăta ne-am sfătuit și am chipzuit. Da. Și. Asta mi-i porunca. Bine. Dacă așa vreți voi. Da. Părinții mei. Da. Și Dumnezeu. Apoi, așa să fie. Fetița mea Fetița mea Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce făcut. Ei, și uite așa Fata de împărat A plecat la Palatul Moșnegilor la vreo săptămână două Tânăra împărăteasă cuprinsă de dor S-a dus să-și vadă părinții iar pe purcel l-a lăsat acasă Că nu-i da mâna să iasă cu dânsul. Mamă, da! oh! <laughs> Ce bine că ai venit să ne vezi! Draga mea! Ce Cum o duci? Apoi cum să o duc? Cospodăria merge bine, iar bărbatul meu, celu. Da. Nu, nu por, porc, porc, e porc. Gruha e toată ziua prin casă, după obiceiul său. <grijă> dar, dar, dar, dar. Noaptea. Leapă de pielea cea de porc rămâne un fecior de împărat foarte frumos Nu mai spune, da Vezi, Vezi, vezi împărătează, ți-am spus eu Fata mea, fata mea, să nu cumva să te împingă păcatul să-i faci vreun neajuns ca să nu pățești vreo nenorocire da, da, da, da, da. Că după cum văd eu o, Omul acesta da. Sau ce-o fi el da, da. Are mare putere Și trebuie să fie ceva Neînțeles de mintea noastră De vreme ce a făcut lucruri Peste puterea omenească Da, Da, da, da, da, da, da, da. De pubă, tata, da, da Acum vă las, vă cam trei femei da. Rămâi cu bine, fata mea Și nu-mi uita povața Da, tată, da Ascultă, da, ascultă la mine, fata mea Eu te sfătui cu tot! Tu la altfel Cum, mama? Dragă, mami Ce fel de viață ai să mai duci tu Dacă nu poți să ieși în lume Cu bărbatul tău Păi dă-i, Eu zic așa Să potrivești Totdeauna Să fie foc zdravă în sobă Și când o adormi Bărbatul tău să iei pielea cea de porc Și s-o dai în foc Mamă, da -o! -ta, fetițo În foc, că să ardă Și atunci ai să te mântui de dânsa Că enfin bine zici, mamă Ea ca mie nu m -mi a venit în cap ca asta Mă duc de grabă acasă, mamă Du-te, fata, mami Și cum s-a întors împărăteasa cea tânără seara acasă? A și poruncit să-i facă un foc bun în sobă Așa, Focul arde zdravă în sobă Bărbatul meu doarme și acum... Am să iau pielea cea de porc și, Ah, ah cum s-a isprăvit cu tine și cu necazurile mele! Și cum a pus pielea pe foc, Perii de pe dânsa au început a pârâi Și pielea a sfârâi, apoi s-a făcut scrum Și s-a făcut în casă o duhoare așa de grozavă Încât bărbatul pe loc s-a trezit înspăimântat A sărit drept în picioare și s-a uitat cu jale în sobă Și când a văzut această mare nenorocire A lăcrimat zic Alei, femeie nepricepută, ce ai făcut? te-a învățat cineva? Rău ți-a priit, iar te-ai făcut-o din capul tău? Rău cap ai avut, acum ai nenorocit și pe mine, și pe tine deodată, și pe bieții bătrâni. Dacă vei avea vreodată nevoie de mine, să știi că mă cheamă, Făt frumos! Și să mă și la mănăstirea de, de tămâie! Rămâi cu bine! Rămâi cu bine! Stai! Stai, fă-ți frumos, iertă-mă, te rog, nu pleca. O, leu, și mai? Și mă Dar ce la praznic s-a stârnit O, și se vântej în fricoșător Ia, privește cum l-o pe ginile împăratului în sus O, e dimine și dimine și l au făcut nevăzut Iaca, podul cel minunat s-a stricat și s-a mistuit Iar palatul cu tot timp bogățile și potabile din el S-a schimbat iarăși în bordeiul nostru de mai înainte Da, ai da, da, da. Băietul, mami, băietul. Ai văzut, fată dragă, ce a pățit Că n-ai avut un minte Da, da, acum, da. acum acu ce ai să faci? Spune, spune ce ai să faci e? Iată, fată, văzându-se așa de nenorocită și oropsită Nu mai știa ce să facă sau încotro să o apuce Să se ducă la părință Se temea de a lui tată său Și de șugubeața de faimarea oamenilor Să rămâie pe loc Nu avea cele încioase Și era lehamită de mustrările socrilor Într-un sfârșit s-a hotărât Voi duce în toată lumea să-mi caut bărbatul Hotărându-se astfel, a zis doamna ajută și a pornit încotro A văzut cu ochii of, of, of, of, of. Merg prin puschiuri de un an de zile Și acum am ajuns în locul acesta sălbatic și cu totul necunoscut Fă O căsuță tupilată și acoperită cu muști. Să bat la poartă! Hei, cine e acolo? Eu sunt un metru de ești om bun? apropie te de chilioara mea! Iar dacă ești om rău, depărtează-te de locurile acestea, că eu am o cățea cu dinți de oțel și de ei i da drumul, te face mișii fărâme. Om bun, mai maicuță, om bun. E, atunci stai să-ți deschid poarta. Ah, iaca, <laughs> da ce vânt te-a adus? Și cum ai putut răzbate prin aceste locuri, fată dragă? Că pasăre măiastră nu vine pe aici, necum om pământean. Ia, păcatele mele m-au adus, măicuță. Aole, caut mănăstirea de tămâie și nu știu în care partea lumii se află. Se vede că tot mai ai o leacă de noroc, că ai nimerit tocmai la mine. Știi, eu... Sunt sfânta Miercuri, de fi auzit numele meu De nu mi-am auzit, măicuță Dar că te afli în lumea asta, nici prin cap nu mi-a trecut vreodată <gântuță> Vezi, tot de noroc să se plângă omul Stai să strig eu și să-mi adun toate jivinele din împărăție Poate ți da el un răspuns <gântuță> Că bine ar fi, măicuță! Apoi Sfânta Miercuri a strigat odată cu glas puternic și pe loc s-au adunat toate jivinele din împărăţie ei. Oh, jivinele mele au zis că nici măcar n-au auzit pomenindu-se de numele acesta. Draga mea, draga mea, mă doare inima că n-am nicio putere să te ajut. Da, ui, ui, uite, Iaca, ține de la mine o bucată de pâine, uite, și un păhăruț de vin, ca să-ți fie hrană de drum. Și mai ia și furca asta de aur, care toarce singură. Oh, mă, Ce da, e Ia da, e! frumoasă și să o păstrezi, că poate ți-o prinde bine la nevoie. Da. Și să te îndrepti către sora mea mijlocie. Sfânta Vineri. Sfânta Vineri, poate o să te ajute. Ah, mulțumesc, măicuță, mulțumesc! Rămâi cu tine, măicuță! sănătoasă, fată dragă! Mergi sănătoasă! Of, Iaca! Am mai mers un an de zile tot prin locuri sălbatice și necunoscute și am ajuns la Sfânta Vineri. Dar nici aici n-am putut afla unde e mănăstirea de tămâie. Sfânta vineri mi-a dat și ea o bucată de pâine și un păhărus de vin, care m au prins bine la drum. Mi-a mai dărut și o vârtelniță de aur care dea până singură. Eh. Și apoi m-a îndreptat cu multă bunătate și blândețe la sorsa cea mai mare, la Sfânta Duminică. Am mai trecut încă un an de când merg prin pustietăți și uite că am ajuns acasă la Sfânta Duminică. Să bat la poartă. Poate mi ai răspunde cineva. Ce e cu tine, fetiță, prin pustietățile astea? Oh, Iaca, măicuță, caut mănăstirea de tămâie. Mănăstirea de tămâie? Da, surorile dumitale m-au povățuit să vin aici, poate mă-i ajuta. Ei, fată dragă, Pui aici... Este capătul unei lune necunoscute încă și de mine of. Și orice ai voit tu sau oricare altul Să meargă mai departe de aici Este cu neputință oh, Ce mă fac, măicuță? Ce mă fac? Încă o să o mai apuc! dai! Stai o lecuță, fetiță, ai nu te mai zdrobi atât Aleu, aleu, biciolul meu! Iată că se vede un alea, ciocârlan de s-o-ntâc s-o-ntâc Aleu, aleu, biciolul meu! Hei, tu, ciocârlane! Mă ciocârlane. Nu cumva știi? Unde se află mănăstirea de tămâie? Ba, cum să nu știu, stăpână? Că doar pe acolo m-a purtat dorul de ne mi a înfrânt piciorul, oh, oh, oh, oh, piciorul Păi dacă e așa, apoi acum îndată iau o pe această fată Nu-o <sus> numai decât acolo, cum ești tu uh -huh. și povățuiește-o cum a fi mai bine Mă supun cu toată inima la slujba Măriei voastre, stăpână Deși este foarte cu nevoie de mers până acolo Bine, bine Ei, ești acum la despărțire, fată dragă Uite, ține bucata asta de pâine Și păhăruțul ăsta de vin Ca să-ți fie pentru hrană la drum Și uite, uite, maia și tips Asta de aur Și o cloșcă Tot de aur Bătută cu pietre scumpe Și cu pui tot de aur Că poateți-o prinde Bine la nevoie Mulțumesc, măicuță, mulțumesc Dute sănătoasă Fată dragă Hai, hai, acum Hai, da, să pun și-au mers cale lungă Când ciocârlanul pe jos Când drumeața pe sus Când ia pe jos Când el pe sus Și eh. când beata drumeață Nu mai putea nici pe sus, nici pe jos Atunci data ciocărlanul o lua pe aripioarele sale Și o ducea Ei și tot așa mergând ei Cu mare greutate și zdruncii Au trecut peste nenumărate țări și mări Și prin codri și pustieteți așa de îngrozitoare În care să sălășluiau balauri Aspide veninoase, vidre cu câte 24 de capete Și altă mulțime nenumărată de jivine și gângâni înspăimântătoare Care stăteau cu gurile cascate numai și numai să indită. Hai, fată, hai, că mai e puțin! Ai, -ai, hai, nu mai oprește de că nu mai pot! Sunt istovită! Mergem de un an de zile, am trecut prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare că nu cu putință să povestească limba omenească! Ai. Ah, oh, dar aș vrea să mă hodinesc puțin! Dar nu-i vreme de stat, fata. No. Hai, ulcă pe aripile mele, că uite, acum am ajuns la gura peșterii! Ține-te bine, da. că -ți trebuie să ne dăm drumul în ea! O să trecem pe alt tărâm! Da. Ține-te bine! ține de bine! Vai! Ce minunăție e pe aici! Iaca, privește Mănăstirea de tămâie! Mănăstirea de tămâie! O vezi? Da! Acolo se află ce cauzi tu de-atâta amar de vreme. Acolo ai să-l găsești pe făt frumos! Ia stai, ia stai acum că mă uit mai cu băgare de seamă Ce? Ia uite, uite, uite, uite cel minunat e aici Da Și palatul moșnegilor Da Ah, ce o cărlare! am scăpat de grea Nu, oh, mai stai, mai stai și nu te bucura așa de grabă de Că ce? tot n-ai scăpat de primejdii Cum? Dar da, ce spui? Fată dragă, acum fii cu minte. Da am să te duc la o fântână, Așa. unde trebuie să stai trei zile de rândul. Mm -hmm. Am să spun cu cine ai să te întâlnești și ce se vorbește. Da. Am să te povățuiesc ce se faci, rând pe rând, da. cu furca, cu virtuelnița și cu cloșca cu pui de aur. Bine, să mergem, ciocărlate! Să mergem! Să mergem! Am ajuns! cu băgare de seamă și bine. să nu te abați cu o fărâmă de la povețele mele. Altfel, va fi fai și amar de tine singură pe aceste tărâmuri. Ați prea bine. Voi face așa cum m-ai povățuit. Așa. Și acum rămâi cu bine, fata mea. Cu bine, ciocârlane. Cu bine. cu bine, prietene, cu bine. Cu bine. Cu bine. Rămâi cu bine. Oh, tare sunt zdrobită de drum. Să mă așez o jos lângă fântână și să mă hodinesc. Așa... Să scot mai întâi furca și să o așez pe pași lângă mine. Oh, fiară, trebuie să scot apă de la fântână. Ia stai! ce mai fi și asta? Hmm, o femeie necunoscută și lângă ea o furcă minunată care torce singură fire de aur, de mii de ori mai subțiri decât părul din cap. Ah, Grozav se va mai bucura stăpâna mea când o să vadă așa minunăție. Hei, fato, hei! Pe mine mă strigi? Da, pe tine. Hai cu mine, vii, să vadă și stăpâna mea furca ta de aur. Hai, vină! Vaca! Hai, vin, Hai, vină! Hai, cu vin! vin! vin! Până acesteia era îngrijitoarea de la Palatul lui Făt Frumos O vrăjitoare strașnică Una care închega apa și care știa toate drăcăriile de pe lume <ce> Dar numai un lucru nu știa aferca Gândul omului eh? Stăpână! Stăpână! Ce? Ce? Ce? Stăpână! Stăpână! Uh, Foarte dragă mm. uh, Ce m-a auzit? Uh, ai o furcă de aur care toarce singură? Mm, uh -huh. Da, am e, <grijă> Și nu ție de vânzare? Ba uh -huh. da <grijă> Și cât, cât îmi cer pe dânsa? Mm, ia -p. să mă lași să stau mm. într-o noapte În o daia unde doarme împăratul <grijă> De ce nu? Hai de furta în și rămâi aici până la noapte când sunt o împăratul de la vânătoare Eu mă duc să-i pregătesc de mâncare și când va veni vremea, tăi chema înăuntru Bine, A? rămân să aștept aici Mă întorc numai decât <laughs> Ți-am găsit leacul, i-am pregătit lui un lapte ce de o să doar mă dus până a doua zi de dimineață da. Iaca, împăratul a ispravit vânătoarea Aha. și se întoarce acasă Bine, bine, bine, bine, Cum și-o bea cupa de lapte, am s-o duc pe drumeața acolo după cum avem tocmeala <laughs> Grozavă păcăneală <laughs> Nu ușesc fără să faci faceți eu a? Am să vin să te iau Bine, bine Hai să nu faci scomot Ca nu cumva să, să te audă În letrebnicul de deslujitor credincios al împăratului Care doarme în odată alături Am înțeles așa, așa, așa. E, Te las acum fă Frumos, sunt eu, soția ta. M-am drudit prin lume patru ani ca să te găsesc. Trezește-te, făt frumos. Trezește-te, te rog. Trezește-te, făt frumos. Tatăl, s-a făcut ziua. Hai, pleacă de aici și mergi unde-i știi. Hai. Of, sunt plânsă și nedormită. Să mă așez iar lângă fântână. Acum trebuie să scot vârtența. Iaca, s-o pun lângă mine pe pașiște. Ce minunatie! O vorte nița! Aaa! Ah, dau fugă, fuga să-i spun stăpânei! Stăpâne! Ce? Ce? Ce? Femeia aceea are acum o vârteliță de aur Care dea până singură Și care este cu mult mai minunată decât furca pe care i-ai luat-o ieri Hai, nu mai spune Da să până chiar așa An, și de degrabă la palat Am fudit? <laughs> am am să mă slujesc de același viclășug Și am să iau și vârtălnița fetei <laughs> Uh, o, frumos, nu s-a trezit nici în noaptea trecută. Degeaba l-am strigat și l-am rugat. Hârca de baba a venit de cum s-a crăpat de ziua și m-a scos afară și din o daie, și din ogradă. Acum sunt iar la fântână. Am să scot ipsia și să așez pe ea cloșca cu pui de aur. Cea mai de pe urmă nădejdea mea. De-o fi s-o pierd și pe aceasta mai bine ar fi să pierd. da asta e prea de tot! Stăpână, ce-am Ce? Ce? Ce? Ce? Ce văzut eu, stăpână? Ce? Ce? Ce? Femeia, femeia aceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă de aur cu puii tot de aur, stăpână! Sunt așa de frumoși că-ți fug ochii pe dânsii! Și... Ale mele să fie! Hai, hai! Fugi de grabă de la mine! Îndată, stăpână! până! Dragă De acum știi la. Pe da tipsia cu cloșca și pui de aur iar eu te voi lăsa noaptea asta în odaia împăratului Așteaptă aici Vă duc să-i duc laptele și eu Apoi am să vin să te chem Aia. Prea bine da. Însă În această noapte Credinciosul slujitor al împăratului Simțind că s-a petrecut ceva Și făcându-i semilă De biata străină și-a pus în gând să descopere Vicleșugul babei Și <gântări> cum s-a întors Împăratul de la vânătoare Slujitorul său cel credincios I-a spus cu deamănuntul Ce se petrecuse în odaia lui În ceri două nopți din urmă Și împăratul, cum a auzit Acestea, pe loc A tresărit Apoi s-a dus în odaia sa Unde l-a aștepta Hârca Împărate Ce vrei? Ți-am adus laptele dulce Ca să ai somnul dulce Bine, bine, lasă-l aici Da, împărate Ia ca noi de aici Plecăciune, măria Plecăciune hmm, Laptele asta nu mai beau Acum poți intra în lui, am să vin mâine să te iau. Vine, bine. Făt frumos, făt frumos, trezește te făt frumos. Sunt eu soția ta, de patru ani mă chinuie să te aflu. Acum te-am găsit și tu dormi, fot frumos. trezește te dragul meu, te rog, trezește te Împărăteasa mea s ai împlinit pedeapsa De acum s-a curmat tot răul Soțul meu Iubita mea soție Slujitorul meu credincios Porunca Maria ta adă aici pe hârca de babă Dimpreună cu toate bogățile Pe care le-a luat cu vicleșug De la împărăteasa mea Așa am să fac Și mai adă O ia păsireapă și un sac plin cu nuci. Și leagă sacul și hârca de coada iepei și dă-le drumul. Așa am să fac Maria ta. Și, și când o începe iapa a fugi, unde o pica nuca, să pice și bucătica din babă. Si când o pica sacul, să-i pice și hârcii capul. Da, Maria ta, da, precum ți-vrerea. Iar ție, slujitorul meu cel credincios, multe daruri ți voi dărui. Și te vom ține pe lângă noi până la sfârșitul vieții. Te voi sluji mereu cu credință împăratul meu. Acum plec! Plec să îndeplinesc porunca! Ui! Hârca aceasta de babă era cine credeți voi. Erați crafa cu purceii Din mlaștena peste care dăduse moșneagul Crescătorul lui Făt Frumos Ia prin drăcăriile ei prefăcuse atunci pe stăpână Su Făt Frumos În purcelul cel răpciugos și răpănos Cu chip să-l poată face mai pe urmă Să ia pe una din cele 11 fete pe care le avea Ia <laughs> ca dar pentru ce Făt Frumos A pedepsit-o așa de grozav Ah, oh, Mea soție, da. Să ne pregătim de nuntă Ai, da, așa e Noi nici am apucat să facem nuntă Hei <laughs> oh. oh. oh. și s-a încință în nuntă Ulu. S-a mai pomenit Și nici că se va mai pomeni vreodată Și numai ce-a gândit Făt frumos Și au și fost de față părinții împărătesei lui Și moșnegii care l au crescut Îmbrăcați în străi împărătești De care i-au pus numai decât În capul eh Și s-a adunat lume de pe lume La această mare și bogată nuntă Și a ținut veselia Trei zile și trei morți. Și mai ține și astăzi dacă nu cumva S-o fi sfârșit Ați ascultat Povestea porcului De Ion Creangă Dramatizare radiofonică De Corina Dragomir Distribuția a fost următoarea Baba Monica Ghiuță Moșneagul Ion Chelaru Porcul Făt Frumos, Marius Călugărița Împăratul, Mihai Niculescu Împărăteasa, Adela Mărculescu Fata de împărat, Adina Andrei Sfânta Miercuri, Silvana Ionescu Sfânta Vineri, Violeta Berbiuc Sfânta Duminică, Janin Stavarache Ciocârlanul, Petre Lupu Slujnica, Corina Dragomir Vrăjitoarea, Ruxandra Sireteanu Slujitorul cel credincios, Șerban Georgevici Povestitorul, Mihai Mălai Mare Regia de montaj, Mirela Anton Producător și redactor, Irina Soare Regia de studio, Violeta Berbiuc Regia muzicală, George Marcu Regia tehnică, Micnea Chelaru Regia artistică, Vasile Manta o producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, iulie 2007.